Bismillahi ve elhamdülillahi ve ssalatu ve sselamu ala rasulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve mawlahi. Falanzarin madh lofdirimet te takojn Allah te zotull, selavatu ve sselamu nshuqshin bi Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem bi familjen e tij, shoktë tij dhe mbi te gjitha ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj jemi taku në tubimin e parë që keman mësuar për akiden e besimtarit që Allah te zotull ngakriu për të Allahu Azogel në ka kryu që të njohim atë, e njohi Allah Azogel dhe adhurimi tina nuk a rrihet vetëm se duke njoft ato që Allahu Azogel në ka urdhru që të njohim edhe në ka urdhru që tjetojmë në bazë të saj. Nga dobi të msimit akides një hyri e shkurt, është që Allahu Azogel në ka kryu që të njohim edhe në ka urdhru që tjetojmë në bazë të saj. Nuk i ka dërgu pejgamberet, vëtëm se që të jamësojnë jërzë vë që të besim që të akide. Ka të në Allah Azuzelë. O më arselnë qëbële kemi rësulinë, nuk i kemi dërgu parateja asë një pejgamber illa nuhi i lejë. Vëtëm se i kemi shpallur ati, Nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë, vëtëm se onë atërë, më më adhuranit. Pas taj, Allah subhanahu wa ta'ala në gjdo foshet kuronet duke filu prej fatihasë. Boshti dhe femeli të gjitha surëve të kranët është thirja në besim dhe njohen Allahot Subhanahu, Subhanahu e Taala, që dhe të tëtë njohen e shkencës, ose njohen akidis, që duhet gjitha besim të artaket dhe nuk lejohet, apo nuk paramendohet që të ketë musliman, që dhe të të të vjetë musliman, e që nuk e nje ato që Allahu Azoghel ka quytën, kushtet, kushtet e, e imanit. Për këtë shkak, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Uh, kër e shqeqojmë kështë shkurtimi është Jetën e tina ka që 13 vitet e para Duke i thyrë njërëzit në besim Duke i thyrë njërëzit në fjallën la ilahin Allah Por kur ka ardhën Medine Pegamberi së Allah A ishte apet thyrë janë të uhid Dhe në një shmërinë alatës dhe u gjelë Në fillim të listës Së prioritet dhe u të ti Pa pikë dushimit Bash ayeti ku Allahu Azza Ujel e urdhëran Muhammedin s.a.ll. Që të të të të njerëzve, dhjene se nuk ka kush më rritan më të drejtë muadhuru përveqë Allah Azza Ujel nuk ka zbërit në meke. Ayeti që është në surën Muhammed. Fa'alam ennehu la ilaha inë Allah. Dhje, o Muhammed, te dhe krejtë ta që të ndjekin ty se nuk ka kush më rritan më të drejtë muadhuru vëtëm se Allah Azza Ujel nuk ka zbërit në meke. Nuk ka te lufteve do të thotë mës vitit dytë e tutje që do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem y ka thënë niva formë vritja dhe ju ka thonë që vazhdimisht msaida thërren njerëzit në fjalën la ilaha illallah në serio aty me besimin dhe tauhidin pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellemi që ardhëj biri në hadith në një orë të transmetuar muslimanë në fund jetës së tij që shkon rruga tek muslimanë dhe e ka pyetur për për çështën e besimit, e ka bëjë për çështën e imanit, çështën e islamit, çështën e imanit. Dhe për shenjat e kiametit, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Hadha Jibril ata'ukum yu'allimukum dinukum." Kur Jibrili ka alumiam suyugha, "Fayn? Fayn tuaj?" Në fund jetës, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prapë i kujtohet çështja e imanit, çështja e besimit në në çështet e gajbës, në shenjat të kësaj çështje, kiamet dhe alametët e saj. Për këtë çka Peygamberi s.a.q. krejt jetën e tina a ka kalu duke i thirë njerëzët në të uhid Edhe nuk ka mundë si dikush me bu një thirëje matë mirë se so a i që thratë në rrugën e Allah Azzawjel Që u shka thonë Allah Azzawjel surën fosilet O men ahsenu qawlem min men daa ila Allah A thratë dikush në dikushka matë mirë se so a i që thratë të ka Allahu Azzawjel E thirëja fëllëmi është të ka Allahu Azzawjel është duke i thirë ata Në një ohjen dhe besimin ashtu çysh Allahu azza wa jelka e ka mësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ashtu çysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrën dhe u ka mësu shokve shokët e tij ti. për këtë çka sa herë ka ra e, interesimi për mësimin e tauhidit, mësimin e besimit, mësimin e akidës të shëndosh vazhdimisht jam paraqitë në yjet klasaritë dhe porchamje dhe këtë kush e lexon në librat e historisë që flet për yjetin, historia që përfshin prekos u pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e deri Kur ka ra tazomendeluse, e shëhse vazhdimisht në mungesën e fillesën e teuhit ka pasën, ka pasën problematika. Si ka mungu thiria ant teuhit? Si ka mungu thiria në besim të apostol, atëra kanë ndodhur për çamje, kanë ndodhur në luftra, kanë ndodhur në fete të ndërshma, që ata shehën historinë i një uhen ve diën edhe, edhe atu. Për këtë shkak ne kemi me ful, shkurtimisht për besim për besimin, akidenë, besimtarësh që nuk lejohet me çënën në musliman apo nuk paraftyrohet me ekzistuum ftyrtoqës në njëri etjlluqe nuk, nuk, nuk e din nuk e din atë. Për këtë çka më këtë speciejm tonë nuk do të ketë spaku kur derisa so ta përfundoj këtë libër. Nuk do ket të ketë detajizime të shëmta, nuk do të ketë argumente edhe kundërpërgjigje rrudude të shëmta dhe nuk do ket, e, cekje të ketë cecje të aqvovalve të fjalëve të ulemave, për shkak se kjo është diçka që duhet ta kemi gjithsesi edhe nuk ka nevojë për zheremta të tepërum s'pje thëmë, po zgjërim për një kategori që është maja lartë. Me do është me, me, me lejnë Allah të zë u zhëllë. Nëse na e për Allah të zë u zhëllë sukses, edhe na e përreqet, edhe na mundësën që me përfundukta, inshalla vazhdojnë me një liber i cili ndërtuhe gjithse si pas këtina. Që do tëtë të pas kuptimit të bazave, vje një liber që dhe jep diso argumente shtes edhe jep diso kunderpër atyme të së dhe të ngrisin dhe të të dushime, apo paraqesin pa qarësi në akidin e, e kurani dhe të sunetit. Për këtë shkak, kjo është si kurse a i themeli baza, që do të të të kina mundu ka daldane duke mësungut shpejt, duke kuptu shdo njoni, edhe nuk do të ketë dikush që ka njëna informat, nuk ka me posën këtë mundësi që na mi osë spjegu, mi asë gjëru atyna, për shkak se vjen kuha kur edhe atyme të të të të të të të të të të Jepët mundësia për spjegim dhe së qarim Për du mja u cek vet një shambull të shkurt Se qka murët me, me pësu besimtare Në ditën në e gjukimit nëse nuk e njëh akidin dhe nuk e din Ato që Allah Azzawajll ka kërku për i tina me dit Thotë Allahu Azzawajll në surën Qalem Jau me ju këshëfu anë sakin Wa ju d'aune i lësë të gjudi felajis të tion Atë ditë kur Allahu Azzawajll Ezbulen një pjesë nga sakin tina Sakin tina, i bjen pjesë a fundit e kërësit të komës. E Allahu Azogel pëthet, atë ditë kur Allahu Azogel e zbulën një pjesë nga kja, sa këjtina, nga pjesë a e si për me komës, e këm qëllimin ku është kërësit komës. Wa ju dëaune i lesë sujudi, dhe krejt njerëzit, krejt krejt sa të thyrën, në mirëa Allah Azogel në seshde. Ka njëzë që Allah pëthet, felaj e stëti unë, nuk ka në mujtë mirëa në seshde açi unkon largu edhe Kurani dhe besimi s'kan ditë se Allahu Azu xhel cilsohet me një cilsi tillë. Edhe Allah na ka përshkruar Kur'an se ka orë momente kur kamus bulu qsaq. Edhe krer krijesat kanë më rasësh dhe ky Kur'an e ka pasë informuar se Allahu Azu xhel ka një cilsi tillë. Edhe komu thirrën se është në ditën e gjykimit në, ditë në një form tillë. Për këtë shkak, Allahu na gruajt më simbi aty me për që bazën e feston nuk e dimë në at ditë kur nuk na shpëton kurrë tjetër vetëm sa vëtëm se të uhidi, vëtëm se njuhi Allahot, Allahot Subhanahu wa ta'ala. Pra, ta shë filloj me spjegimin e libret, e që e këm përzgjedhë këtë libret, kaksa, -libret t t për shkak se kë ka amnin el-mufid fi muhimatit të uhid. Libra ka amnin, el-mufid fi muhimatit të uhid. Gjera të dobeshme që flasin për rëndësin e të uhidit. Gjera të dobeshme që flasin për rëndësin e të uhidit. Për shkak një para parathënjes dhe hyrjes që ka shumë të bukur, për këtë këtë këmë zgjedhë këta, edhe pas taj qështje që i spjegën dhe i së qarën të vazhdem, janë në një gjuho ose një metod pak ma të thjesësume. Filëm e shtë filan me spjegimin e termave, që me kuptu realisht se që ka është, është besimi, që është akibja. Edhe do të mundohë m -mi, m -mi, m mi thonë termet arabisht që më mësu gjuha dhe veshë i jonë me këto terme, për shka këse... E, ska po asun histori musliman, tësut kanë qenë musliman e kanë jetuar një pjesë të jetës si musliman vetëm se gjuhën arabë e kanë pasur në prioritet. Ndoshta edhe para shumë seneve që ne ai shohim se kanë prioritet në gjuhën arabë. Edhe ndoshta para shumë suneteve, edhe ndoshta para shumë punve tjera kanë pasur në gjuhën arabë. Për këtë çka gjuhën arabë ku ka hi çështat e vetë një dietar në librin e akidës të tij që transmetuar bi Hasan al-Basriot ka thonën utitum min al-ujma ka thonë devimi ju ka ardhësh për mos njohu jusarobe devimi ju i ka thonë në grupacionet e bidateve që on paraqitkoon imam mahmedi çka na më fol inshallah i ka thonë utitu min al-ujma kedit që devim kardhësh ka mos me mos njohu jusarobe për këtë çka njohja jusarobe osht bosh themelur për njohjen e festat allah ta zoxhel pa të Pate, nuk ka mundsi njerë me njoh me njohja allah na zoxhel nuk ka mundsi njerë me njohje fenë Fene Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak, muslimant ku kanë hinko në sahave dhe kanë përhapë gjuhun arabe? Krejt, përveç gjëzira tullë arabe, krejt venet tira, me sham, me egypt, e, me ndellos, e kak kanë shku muslimant, s'kanë qenë ata arabe. Por, me arritjen e islamit aty, ata jenë bu arabe. Jun arabe i zuj, i kanë harru dhe gjuhët e tyne, i kanë harru këtë traditat, zakunet, për shkak se, e kanë posë parasysh, e kanë posë parasysh fjale në, Selman el-Farisit radiolan që ka thonë, e nëpënur islam, onë jom biri islamit. A ju konë me prejarë dhe persian, po kër është pytë se i ka i tje, ka thonë, onë jom biri islamit. Islamim ka bun njeri, për ndryshe, a jem i barda, a jem i zi, a jem kseja, islamim ka bun njeri, për këtë shkak, islamim ka bun njeri, dhe ma ka urdru që me ndjek Kur'anin, qësh me ndjek pa e, pa e kuptuate. Tërë të kreti kallon i nga të këto, i nga tje i barë dhe zi, i nga i nga musliman që nga bashkan fjallë la ilahin Allah. Edhe fjallë la ilahin Allah nuk vëlem vëtëm se në gjuhën, në gjuhën arabe, atëherë nga do të mje vetët vëllënet për mësimin, mësimin në gjuhë së Kur'anët, është të shushë Allahu Azzajal, ka fullën, subhanë vëtë alëmës. Termi akida, akida, rrëgë nga folja aqada, ja aqidu në gjuhën arabe. Forja, aqe dhe jaqidu, do më thonën, i ka disa kuptime. Kuptimet krysuarët saj, jënë 4. Kuptimi parë i fjales, aqe dhe jaqidu, është e rabtu vë sheddu, me li dhishka njëje dhe me shtrëngu, fort. Nga kjo, do më thonën, e kuptojmë se fillim e shtë fjale aqe dhe jaqidu e ka kuptimin, Lidhje, njës dhe qka fitë fërtë dhe shtërëngimi të sajë Koptimi i dytë është El Ahdo Premtim Edhe Allah, e zë u gjerë ka të sejken me këtë koptim Aqidin Ose fjallin Aqadin Kuranka Thonin jajuhë lëdhjina amanu Au fu bil Ukud Ojo që kini besu Qajnin vend premtimet Ajeti par surës Ma ida Pasaj Kanë thonën Koptimi tjetër është I treti më radhë është El Mulazemah Shacrim Që kur nuk Ka thon kuptimi i tretë i aqada yaqidu ifyalis aqida ju sesht ka të bëj me diçka që është ran dhe da kur si dohat ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmetohetu muslimi ka thon al khaylu maqudun fi nawasiha al khayr ila yumil qiyam ka thon kuayfa ju është lidhun hairin ballin e tyne sot dhe është që na deri ditën e gjykimit fjala aqata yaqidu ka thon pejgamberi alaihi wasallam Hajre është lidhë në balin, në kokën e kalit. Fëtë edhe e shëqëranë të gjatë gjithjetës, dherën ditë në gjukime. E pejgamberi sallallaj e sallam këtë hadith, dhe më thonë është pe hadithet e që jem dëhë el khujul, i lafdren kuajtë. Edhe një djetar e ka shku një liber që ka thonën, i ka mbredhen këtë rivajetët që ka nërë për vlerën e kuajtë në sunnetava prej athervata të, të, të selefit. Edhe kuptimi i katërt i fjalës aqada është at-ta'kid per force. At-ta'kid. Për shembull, duke thënë aqada al-bay'a. E ka është marrësi për kontroll për më shit me, me blet diçka, ethash e përforson popojon i bindon ose e jam i vendosur me bleshja ta, i thënë aqada al-bay'a. Çitojmë kuptimet, aspektin, në aspektin e josor. Nëse on aspektin شرياتك، كاذا نثن عقيدة؟ رابيشت أشت التصديق الجازم فيما يجب لله عز وجل من الوحدانية والربوبية والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا فأنت أخيراً بسيم إبرير كان نوك برانان مدوشية غدوشيما nuk kret atë që Allahu azza wajal na ka thirrë për të mbesuar apo që i përket Allahut azza wajal nga njohësuria e tij na në krem ç'është Ar-Rabb dhe njohësuria e tij na se është i vetmi që meriton adhurim gjithashtu njohja dhe një Allah në amrat e njohësuria e Allahut azza wajal në emra të tij të bukur dhe cilësitë e tij të plota kjo është kuptimi në aspektin sharia të Diso e kanë që ujtë edhe i kanë bu edhe një definicion tjetër. Ka thonë, ma aqadëbihi l'mërë u kalbëhu. Ka thonë, gjithë shka që besimtari e ligë në zemrën e tina, që ka e të bëj me besimin në Allahë në Zohëgjel. Dhe shpresën të takoj Allahë në më qatë besim. Që sa i kanë thonën? Akidin, aspektin, shëriatik. Ligë shmëria mes aspekti gjusur dhe ati shëriatik është uh, shumë vëtide që i thojnë. Shume e fuqishme. Po shkak se nai cakam kuptimet, kemë thon lidhje e fortë apo premtim. Shocërim që s'ndohet kurrë, edhe për forcim. Një besimtar i cili besimin Allah na zëvëjël e lidh fort në zemrën e tij. Dhe ky besim atë e shocron vazhdimisht kurrë nuk largohet prej prej tij. Në asnjë aspekt, dhe në asnjë vend, dhe në asnjë kohë të gjatë jetës së tij. Dhe ky besim është ai premtym që ia ka japur robi Allahu te Azza wa Jall nkohen kur Allah i ka nxjerr kreç spiritrat prej shpinës së Ademit alayhis salam çështë ajeti në surën në surën Araf. Edhe vazhdimisht besimtari është i kërk, është i obligu apo kërkot prej tijna, vazhdimisht me përforcupta duke duke e përtëri besimin e tijna. Çu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wasal Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum. Luteni Allahun çe t'jao përforcoj edhe tja u bëjtë të gjdikë, tja uri për tri besimin në, në zamrat e juve. Edhe sahabët kanë dhënë sigur se Omeri dhe Muadhi Benjabeli, ishë lisbina nuk minë saa ullë meneve që të kujtojmë Allah në zho gjellë dhe të përforcojmë besimin që e kena në zamrë. Por këtë shkak, lidhja në aspektin e, gjusor dhe në aspektin shëri atik, kese robe me këtë besim, me këtë akide e lidhë në zamrë fërtë, që ka këse vendi tina është zemra. Edhe e shëqëran gjatë gjithjetës dhe kur nuk dohat prej, prej ti. Edhe e përfërcën duke i kujtu dhe duke i mësu mësimet e akidës dhe të besimit, edhe që ka është qërti e tjetër, kë është premtimi dhe kujtëm premtimin që ja ka uxjel, e palatës dhe u gjellë, se ti e i vetëmi që komet adhuru gjatë gjithjetës. Ulemaja, termin akidë e kure kanë këshurë në sens, në Kur'an nuk ka ardhen, e asë në sun çë çështjet e besimit quhen aqida nuk ka në Kur'an e as në Sunet do të thotë në Kur'an nuk ka emër emërtime të shkencave nuk ka emërtime asnjëra për asnjërin për shkencave ndërsa i parë që ka përdor termin aqida në kuptimin e shkencës së besimit është Ibn Abi Hatim Ar-Razi i cili ka vdekën në vitin 328 kjo është i pari që e ka përmend besimin akiden me termin akide. Ajo ronja esaj, ronja akidis, të më thotë termi, është përmend në Kur'an, sikurse që e përmend, apu? është përmend, sikurse në ajetin e për surës <tërmend>, të më e dhe. Apo? E ufu bil uqud, që e një vend të fremtimet, amon nuk ka ka pas për qëllim shkencën akidis. Por ronja esaj është përmend në Kur'an, edhe në sunet pejgamberit, sallallahu alaihi wa sall i pari që e ka qukit në akidin me këtë tërë është Ibn Ebi Hatim Arrazi Abdur Rahman e ka posë e më në këtë djetar që e ka posë edhe babën e dhajën e tina për i djetarëve të mdajit hadikët që ka vdekë në vitin 328 kjo e ka qukit libërën e vetë të parë e ka shkrujtën Usulë sunën e wa'tikadet din baza e sunetit edhe akidja në fe -eh. i pari që ka përdorë qështet e besimit كثير من عقيده واش كي دييتار ايفن في حاتم الرازي باستاي باستينا فلوت بري دييتار اكان تشويتن مكتر ليبراتاتون برشامبل ابو بكر الاسماعيلي تشي ترانسميثون صحيح البخاري ام بي بخاريوت بخاريون اترانسميثون كي بري ام بخاريوت الاسماعيلي اقاء ليفن اعتقاد ائمه الحديث كاف ديكن كو نفيتن 370 ثانيه اقاء اعتقاد ائمه الحديث Pastaj ordul Behaqi dhe ka një ordon plot dietar të sot i kanë çuajt libra të tjerë me emrin Aqida ose Eaqat. Në fillim i saj, et sa kemse kur, kur ka ardh. Pastaj shkencës së akidës, korekçurim historikun e saj. Në fillimish është çuajt kjo shkencë me emra të ndryshëm. Është çuajt me emra të ndryshëm. Tash ti cekim disa emërtimet të të shkencës së akidës që e kanë përdorur këto emërtimet dietarët, dietarët e selefit. Do të thotë Ta shpo të lasim për emërtime të shkences së, së akides. Për emërtimeve të shkences së akides është etteuhid. Emre etteuhid. Djetarët e shekullit të tre dhe kater. Librat e të në tësat i kanë shkru e, e, kan e besimir, që në tu e kanë bledhë që është e të besimit. Që i kanë gjetë në tu e të shkensë hoxalartë të tëne, e hoxalartë i kanë gjithë hoxalartë të tëne, e ata i kanë gjithë sahabët e sahabët prepegambirë, sallallahu alaijusallem i kanë qujtë të tëvhid kër e këqyrë fjallën tëvhid fjallat tëvhid rridh nga fulja wahada ju wahidu tëvhiden e ka për qëllim en të gjale shajën wahiden, ose el infirado bësh shaj thot, gjusësht e ka kuptimin që ta bësh një sen dë vetëm, që nuk ka shok dhe pela e tohuid. Dosa në aspektin sharia tek kuptohet se si teuhidi e ka njësimin e Allahut azzeh zel në gjithatë atë që ai e ka njësuar vetëna dhe tina dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka njësuar Allahun azzeh zel me tu, ai ka urdhëruar që të njësuhet Allahu azzeh zel me tu. Do të thotë njësimi i Allahut azzeh zel në krijim në furnizim, në japjetë jetës dhe në marrjet e saj, në zbritjen e rrezikut do çdo marrë. Pastaj njësimi i Allahut azzeh zel në veprat në vej prate ti, pas të njësimi Allah të Zaujelna a dhurim që nuk pranën nuk pranën shok dhe urtak dhe njësimi Allah të Zaujel se i vetmi që ka Amra dhe Tilsit të pluta, ashtu që nuk i shqaqëran, as kush nuk i bën rivalitet në Amra dhe Tilsit është te uhit, kjo që vëtë komplet te uhit, dhe tëtë ka për prafërsime termene, el-akide ulemaja kanë shënë Libra edhe Libra të dhune, të të i kanë qëjtë me Amrin et të uhid, et të uhid. Për shemblë, prej të parve që kanë shkru, libra dhe kanë qujtë në emrin et të uhid, është iman Bukhariu, i cilë ka vdeku në vitin 256. Në fund të sahihot tina, sahihot iman Bukhariut, i ka nëdhët kapituj, ose nëdhët pak kapituj, kapituli i fundit i Bukhariut e kam në kitabët të uhid. Kapituli që fletën bë të uhid, librin bë të uhid. I ka pru krejt hadithet e pegamberi sallallahu a.s. që flasin për qështjet e të uhidit atë. Edhe pastina, kuptot iman Bukhariu, thasht se i ka taku gjendratës së treta, po, në shekull në treta. Pastina krejt kush ka ardhë edhe kanë dike iman Bukhariun, i kanë qujtën libra të, të tëne me këtë, këtë amën. Zakonisht tek se lefi të uhidi u kun i lidhën ma shumë me qështjet e esma o sifatit amra dhe cilësive të Allahut azogje <coughs> por shkak se natku edhe disa sheku i mastyne nuk ka pasën shirk nuk ka ekziston nuk ka djermë në safwane itili kaçenon ku ka ibadxhë veç kanton kështu i bën xhaimi pascion ulema fot onet se që më amra dhe ka cekën la le kaiu pascion ulema ka mbot takfir atozahahmit pascion ulema jo jo pak po pas qen. Këtë gjemë më në safoni, ka më hutësisit Allah të zë u gjelë dhe emrat e tina, ama si ka bu Allah të shirkë e këmë qëllimin në i badehë. Së ka shku më ju lëtë tyrë, bëzë dhe vorët dhe, dhe, dhe së ka bu bendi shka tjetër. Më kuptenë, se shirkën në adhurim ka ardhen nga batinit, rawafit, pas shekullit 4, në këmë në fatimive kërë e kanë më rënë e gjitë. Atë kësë ka egzistu. Për kështë ka kitabët të uhidi para, thonë, të gjendratat e para, do njësimi Allah të Zaujel në amrë dhe të cilësit e ti. Për këtë qëka këta ibn Khuzejma që ka fdekën Ishaq ibn Khuzejma që ka fdekën vitin 311 Libri në tina ka qëtë kitabët Tëvhid o ithbatu sëfate lirë Rabbën. Libri që fletë për Tëvhidin një shmërinë Allah të Zaujel në amrë dhe në cilësit e tina. Pas të e ka shru ibn Mende që ka jetu në vitin ose ka fdekën në vitin 311 ليبرنثينا كتاب التوحيد واثبات الصفات واثبات الاسماء والصفات على الانفراد والجمع كاشوت ليبرنثينا كتاب التوحيد باستاي كانشرو العلماء ليبرا تيره على امر التوحيد دارصا هي ليبره تمامانش مير تنيوهر مع امر التوحيد سوتشا هذا دي ديستوغا ثمهيوس تي غروبه ديفيو مكنشكو ليبرا مع امر التوحيد كانشرو Abu Mansur al-Maturidiju, që është themelusi me dhejbit maturidi, ka shku liber që kam në kitabët të uhid. Libre që fletën bi të uhidin. Abu Ali al-Gjubai, cëllë është themelusi, Mu'tezilive e ka shku lemnin kitabët të uhid u usul al-Khamsa. Libre në bi të uhidin dhe mi pas parimet, sepse ta ta kushtet e islamet nuk jenë, sigur se tona ta i kam pas parimet e tyne. Kështu që termit të uhid u koni i njohër, në emërtimin e shkencës së akidës prej ehlës sunnitet por edhe prej grupacioneve dhe uh, atyme të sot kanë qëndran jashtë ehlës sunnitet e disa bëtyrat kanë qëndra të shumë shumë larg prej prej islamit të sëndosh komplet. ë uh, pse mu çojtë shkenca e akidës me tema e tauhid tovhidi flet vaj dish dhysh, për diçka që do bëjmë me Allahun azzaxhal ndërsa askënce akides flet për besimin në melek, besimin në libra, besimin në qadalën e qader, besimin në ditën e gjykimit, ringjallje, tek akidia hen edhe besimi se sahabët uh, do të thotë janë në xhenet edhe uh, mos më ufutën çështja që ka ndodhur me styne dhe flet se nuk lejohet dal të dalë kundër prizve të cilët gjykojnë me lehtë Allahu azzaxhal edhe nëse bojë zolim, daktet po shumë çështje akidia Epse më chujtën në shkencë të flas por shumë sa ndryshme. Një prej tyreve kryesorja është besimi Allah në Allahun Azotxhël, më chuhet me termen teuhid, që teuhidi kohë bëjmë vetëm besimi dhe njohuria e Allahut Azotxhël. Kan thonë ulemoja po shkakse çështja kryesore që studiohet shkencë në shkencën e akidës është njohaja e Allahut Azotxhël dhe besimi i tij në teuhidin e Allahut Azotxhël. Nëse dikush nuk e njeh Allahun dhe i bën atin ortak, ama i beson melekët, i beson librat, i beson ditën e gjykimit e ka donë në kadrën, ai kryen punë kur zgjej. Kanë thonë tesmije të shei bi eshrafi e gjzaihi është. Qujtja e një shkence me sanin, gjë sanin madh vlefshëm që e ko. Aja është teuhidi një shmiri e Allah të zërgjel, në shkence në akitë është sani ma, ma i madhë, ma dështorë, dhe sani kryesurë dhe basht, kësh, pa të nuk vlejnë kërgjëhesht. Për këtë shkak, e kanë qujtë me atë sani kryesurë, e kanë qujtë dhe komplet shkence në teuhidi ka të bëhë me Allah zërgjel, të z tabi' lehu, që i thore, pasujnë atë. Nëse se një Allah në zauxel, këtë tjirat nuk të krympun. Nëse një Allah në zauxel, tani këtu, vinë në konsiderat, për këtë qëka këtë e kanë qëjtë në shkense në, e akides me amrin, et të uhid. Dhe këtë shkense kanë qëjtë në, përveç se, që e cekëm me amrin të uhid, e kanë qëjtë në me amrin, usulet din, baza e thes. Usul, � baza e fes. Kur të thuhet usulet din në terminologjinë e shariatit, fillimisht hin kushtet e imanit. Për këtë çka kur dikush e thot dikujt na, çka është usulet din? Thu fillimisht besimin Allahun, besimin mengë, besimin kushtet e, kushtet e imanit ytaj. Po çka se çikë është? Asle baza e fesë që ngrihet, feja mbi të. Faktë, pa besimin Allahun në zotë, besimin melek dhe kushtet e imanit kompletohen, atëherë nuk mund të më thuaj se është është besimtarë, përket shka kur thuë termen usullet din, hinë fillemesht, fillemesht, 6 kushtet, 6 kushtet e imanë. Dhe se lefi e kam përdor termen usullet din prej mëtë të. I parë që përmendat se e kam përdor termen usullet din, në qështet e akidës është imam Shafiu, duke fullon për një qështet thët, هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في اصول الدين التي لابد للمكلف من معرفتها والوقوف عليها. Ќе është një libër i vogël, mos hafije ka pasni libër që është te arkivës, i vogël që libra tash nuk gjenden. Thotë kjo është një libër i vogël që i koncept argumentet është çorta për bazën e fesë që nuk lejohet një musliman me jetu duke mos i ditë ato e ka qujtë në bazën, bazën e fest. I pare që e ka qujtë është imam Shafio, i cilë ka vdekën vitën 204. Imam Shafio, rahimallahu ta'ala. Pastaj, ola moja, e kanë qujtën shkens naki dhe së më këtë termë. Edhe kanë shkru libra sikursa, ka adha, të ndryshme, si kurse ka ardhen edhe i binë bëtta el akburi, ose el uqberi, të më thonë, lejuët edhe akburi edhe uqberi, emri tina, ala vajhen, e ka shkru një libra, q El i bane anë usulit dhjane. Komentim i shart i bazave të fes. Pas të e ka ardhen Ebulhasen el Eshari, i cili ka vdekën në vitet 329, e ka shkru El i bane anë usulit dhjane. Së sa sharem për bazat usulit dhjane, për bazat e fes. Kë liber Ebulhasen el Eshariot, është për i librave qënë të embron në mënyrë të përgjesh më aki dhene, aqiden e ahle sunnetit e qe thot se ky esh libër pasi qe esht pendu e ka shanu edhe pse n libër ka halo çe sa ne domethun gjëra pa çorta nse arrim ne ar me ful po çështjet e esma usifat megjithëse te flasim edhe par jeten e Abu al-Hasan al-Ash'ari utafallahu anna wa anhu fasai ulama ja kan shkrua me amin usul al-din librat tendryshme deri sa ka shkrua Abdul Qahir al-Baghdadi liber, që ka vdekë në uh, usullet dine gratina, ka vdekë në vitin 429 dhe, dhe shumë prej, prej ule mojë. Prej emrave të shkenë të së akides tjetër, emr tjetër, është el-fekhu el-ekbar. Fekhu i madhë. Fekhu i madhë. Kuptimi i qështjeve madhore. Fekhu i madhë, vetë termi fekhu i madhë tjep me kuptu se paska fekh çësht mái vogël apo dishka që feku i madh do fik të më pas edhe fek të vogël feku i vogël është feku i veprimeve do të thonë i thonë al furur i dekzimeve çështjeve të besimit formave çështjeve që, që krihen me gjymtyr dhe kështu radh. me radhë ndërsa aty vetë sot do të më pas njërin zamranatina do të më pas besim e ançuiten feku feku i madh i porë për atë vetë që e ka çuitën aq i den me termen al feku al akbar është Ebu Hanifja në një librë që thua që është i tina, është transmitu si librë i ti. Ebu Hanifja ka vdek në, në vitin 150, si pas i gjirejtë të pegamberi sërë Allahu a.s. E në atë librë, Ebu Hanifja i ka jepën disa preparimeve të besimet të ahlësën e vëllë gjema, e që librë nuk i përfshin të gjitha, gjitha parimet e ahlësën e vëllë gjema, bile librën shumicën e kuhës është përdur kunder të, Asoj që e ka shkruj mam Ebu Hanifja Rahimullah, përshka këse kretë ata që e kanë komentu librin, dhe kretë ata të, të, të cëllët e kanë përhop akidin Ebu Hanifës, nuk kanë thyrën si pas asoj që fletë Ebu Hanifja në të librë, dhe kretë ata që kanë orë pas, e kanë komentu librin Ebu Hanifës, si pas me dhejbet të, të maturidive dhe të ahlu lkelamet, ju jo, si pas me dhejbet të ahlu sënën e lë vel, gjema. Thuës e dhe imam shafiju që të të të, të, të fjallën pak maheret, ا كاك سيكن ن ليبر نتينا نكيك الفقه الاكبر اتس كيو ليبر نو اكزيستو نو نقا اريت نيفا صد حاجيه الخليفه ن ليبر نتينا المفهرس صد امام شافي وكابس ليبر شستت اكيدس تش فيت كاك سيكس اكم اما ليبر نو كا اريت لا اد ا كابوسا من الفقه الاكبر فكو يما تش تو 2 ليبرا ترسمتو نسين تشوته مع الفقه الاكبر دا كان باسبر شل مش كاين صنع e akidës dhe të besinje. Pastaj, pej termëve tjera që e kanë quytën shkensën akidës, se lefi është dhe termi e sunnë. E që termi e sunnë është përhap më të modha në shekullin tre e më pas. Dhe në shekullin tre, në kohënima Muhammedis, Rahimullah, e pastaj. Sunnë në gjuhë, gjuhësisht, i ka të disa këptime. Këptimi parë, në aspektin gjuhësur, i fjallës sënë, është atë tariqa al-mesluke, se wa në kanët al-mahmuda au il-medhëmume. Një rrugë ndjekur, një metodologi që e ka ndjek dikush, pa morë për asyush se është rrugë e mirë, apo është rrugë e keqë. Për këtë edhe ka thonë pegamberi s.a.w. hadikëtën që të nësëmëtën muslimi, ka thon Kusht në islam e ndjek një rrug, bo të sebep që e shqil një rrug të hajrët. Pastaj njëzit hin, e e tësën që atë rrug. Thelahu e gjruha, o e gjru man amila biha ba'dahu. Thot, aje ko shpërblimin e vetë, dhe shpërblimin e krejt aty mve që kanë hin atë rrug dhe u bo kësë sebep që ata me hi në këtë rrug, me ndjek këtë rrug. Thot, laje në kësumin u gjurë i himsheja. Dhe nuk i mungan aty m qend ko do të na kamo pegar mbere sa vogël se do. Omen sana fi lislam is sunatan sayyie. Dhe kush në islam bua sebeb që më ndiej me hap një shteg, një, një rrugë tqeche. Sot aj do diket junohin, mëkatin e vet, fe lahu wizruha wa wizru man amila biha ba'de. Sot aj kam mëkatin junohina vet dhe gjyhohen kreetat të tymvet që kanë me pasu atë dhe kanë me hina të rrugë derën ditën e gjykimit. La yankusu min awzarihim shay sot do nuk i mung nuk i mungësohet aty me nga gjunoj kurrja vetë se kjo kam marr gjunoj në ty në të tplut do thot në aspektin djusur as-sunna pas ka kuptimin me çel njërin në rrug pa marr parasysh me ndjek njërin në rrug pa marr parasysh është e mirë apo apo e keqe kuptimi dyt, gjusori, full, hala, i dyt djusurin ato fol halo ifialas sunna është e sirah yes për shkrimi i diçkafit e këto në vetëm jetëpërshkrimi i pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam ktu ta japim definicionin e sunnetit në sheria. Es-sunna është kullu ma warda anin nabi sallallahu alajhi wasallam. Apo disa ulema prej muhaddithinve kanë shtu kullu ma sahha min rasulillahi sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu është e vërtetë, është transmetuar tek ne, mëse ne dëvërtet nga Fjallet e pegamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Veprat e pegamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Apo përshkrimi i cilësive të pegamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Apo uh, gjërat që jënë kryjën vepru para pegamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe a i ka, i ka miratu dhe, tët, dhe miratimet e pegamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Këri këto quhen sunnet. Kjo është definicion i sunnetit në the, në përgjësi. Kur thot sunnet, Rani ona prej preshytuvë. Do sa definicioni i sunet tek ata të zgjitur me shkencën e usul fit është se ma ythabu fa'iluhu wala yuaqab tariku. Usul fit kur thonë suneta e kanë për qëllim çdo se an që kryesi shpërblyhet, shpërbëlet kryesi dhe loosi ti nuk dënohet. Nuk dënohet. Hanefit rahimehullahu e kanë shtuar një kusht tjetër, kanë thonë و قد يعاقب عليه و مولات م پاس شرطن për të do të thotë mulat me pas شرطen për, për lënia e sunetit ama nuk ka nuk ka nuk ka dën kjo është sunetit e ta tash çysh kanë mujtën o la mojë me çujtën shkencën e akidës domethënë s'flet për këtë as për këtë me çujtë mëmrin es-sunna nduhet që është ndonjë një, një kuptim tjetër gjushtes po kuptimi i tretë para se më dalte aja kuptimi i tretë gjushtes i fjalës sunna është el-ada traditë Sot Allahu Azza wa Jall sunne man qad arsalna qoblak min rusulina wala tajidu li sunnetina tahwila. Ne, 777, thot, kjo është Sura 37 nduket ai. Do thotë kjo është oh, thotë Allahu Azza wa Jall pasi çka po shku një varg pejgamberish edhe dënimet që kanë ar popujve tyne për shkak të përgënjeshtrimit, thotë Allahu Azza wa Jall kjo o Muhammed është tradita jonë me ata që e përgënjeshtrojnë pejgamberët. Edhe ti në këtë traditë tonë nuk jemi gjet ndryshim. Kush e përgjendësh të në pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. Çi u ka drebut tek ai popull, Allahu Azza wa Jalla e largon atë pejgamber dhe ndeshkon, ndeshkon popullit. Edhe lezonë surën Hud keni më parë se çdo pejgamber që nuk e ka pranuar populli vet, e ka përgjendëstruar. Allahu Azza wa Jalla e urdhërua më dal pastaj ka urdhën, pastaj ka urdhën dënimi. Allahu Azza wa Jalla e ka urdhëruar fialën sunna dhe ka përcjellë traditën, traditën, jo diçka tjetër. Tash më seri më kuptuam se sunnat ndjekja një rruge, qoft për të mirë apo për të keqë. Dhe kuptuam se suneti i thon edhe praktikes dhe veprimet e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Edhe i thojnë adetet dhe zakonet ngjujt arabe, tash aludoim se sunnet është çujtën çdo sen që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka vepruar, prej veprimeve që kanë bëjme akidin, që kanë bëjme sulukin, bëtë më thënë me moralin, që kanë të bëjmë me ibadetet dhe formën e tëre. Për këtë shkak, në kohën e ima Mahmedit, konkretin sheku dhe tret, është qujtë filani ale sunëne, është si pas sunetet, për shkak se nuk e ka këmë dështru traditën e pegamberi sërallarifsem në asë njënën për këtymve, për këtymve fushve primeve. Ndërsa, është qujtë filani ale lbida'a, Thonë, nuk është i pasunet, po është i pas bidatet Nëse e ka kundështu një tradit në pegamberi Një në prej këtymve, këtymve trijave Thot i bëntejmi, Rahim e Allah Thot edhe pse të kselefi Ma shumë, kur kanë thonë Filanun, alesun, në filanun, në alesun, në filanun është i pasunetet, e kanë pas përshëllë po në nakide E jo, jo në praktik Jo në qështet e tjera Pas ku ose ima Mahmedet, Rahim e Allah Ka ardhen kuha e grupacioneve dhe edhe e ferak që shuhën atymeve të sëtë kanë fillu me përhap bidatet edhe bila kanë gjithë përkrahje tek pushtetartë, atëhere dalimi mes atymeve që janë rrugës së pejgamberi e sërala dhe atymeve tjerve është bose filani është si pas sunetit e si pas sunetit, ndërsa filani e si pas rrugës tjetëra e është si pas rrugës e bidatëgjive, për këtë shkak edhe libra që i kanë shënu i kanë qytë me emnin e sunne i porë çka ështëu libr edhe ka quhet me emrin es-sunna e ka pasur spoçën besimin akiden e ka quhet me emrin es-sunna është Uthman ibn Abi Shayba ibn Abi Shayba çka vdekën vitën 235 235 ky ka shkruar në libr edhe ka quhet kitab es-sunna librim bi sunnet e çka këtu nuk ka shpjeguar këtë sunnet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po ka shpjeguar vetëm besimin e pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam. Pasta imast tina ima ima ka shru, ima Mahmedi li brin tina kitabës sunnë, ima Mahmedi ka vdek në vitën 24-ë latën jo. E ka shru li brin kitabës sunnë, që ka spijgu sunnet në pegamberi sallallahu alaihi wasallam, qërte të ebësimit. Pasta tina ka shru li brin uh, djali tina Abdullah ibnul imam Ahmet, që ka shru kitabës sunnë. Pasta e ka shru li brin El Marwazi dhe ka shru kitabës sunnë. Pasta e ka shru li brin Khalali dhe ka shru kitabës sunnë 311, edhe pas ti na kanë pasur librat e sunnetit me amin e sunne që flasin për besim, e kanë arritni numër shumë të madh, dhe aty sqiegohet akidia e ehl-e sunnetit dhe nuk sqiegohet sunneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në jetën e përditshme, aspektin e moralit, në aspektin e namazit, në aspektin e ja, vetëm nëse bidatxhit e kanë përvetsuar ju jo në pejtinë, atëherë ehl-e sunnetit kanë çudit e kanë çit këto çështje kanë çitën në librat e besimit. Edhe kanë sikim libra si në librat e besimit sikur sa tahawiyo çështë në mestave, sepse arrawafed e kanë mohu, e kanë morën, diatort kanë shit librat e besimit që është në mestave, vetëm se më kallu se kjo është prej besimit ton. Pa marr parashysh se ka vënë te akidia, po kur don ti gjithë të marrën ai sikim thosht librat që flasin për besim, se kjo është prej hlesunis, tjera, për besimet e alusonisë do të më japmë mestave. Edha shumë tjera, për shembull albat ibn Battah, libana al-Kubra E ka, e ka kapituit veçant fletë se ata të cilët mendojnë se lonë sinamozit nuk o qafir i kanë konsideru se kanë dronë irgja mërgjit edhe e ka cikën në liber kapitut që ka thonë ata të cilët mendojnë se lonë sinamozit nuk o qafir ka thonë këta kanë problem në akide se i kanë përgjasu mërgjive edhe e ka cikën në kapitut se si pas ehlësone e velgjema nuk ka khilaf të sahabët edhe të tabenën se lonës namazit nuk është nuk është musliman. Lonës e i nga duke diskutu, jo për atë që së falët heqë, që s'ja ka njësë më falë, për shkak se rëdhëri arsuetimi me gjahëll, ka në shëriat arsuetimi me gjahëll, me përjaqëtim të uhidit. Në shirkën e madhë nuk ka, në veprime, namaz, qo, agjerim, <laughs> gjahel, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n edhe edhe dinëse që farvler e kohë namazin islam edhe tani jelen. Këto ai që dyshon se është musliman apo së është, ai dhët me dyshu se ai ka kuptu ose ka kuptu vetë islamin. Përshka këtë s'ka mundësi, njeri mu fal, edhe pasaj me, me ka kuptu shka namazin edhe me leon edhe tani apet në me konsideru se është musliman. Ndërso ataj që nuk e din se që është namazë, nuk u falë kur, halë ka një bëj për së qarim, atërë në, si pas ehlësën e velgjema, nuk e bojmë të këfir atë, dhe nuk thuj nëse, filan e fisteku kanë thunë se sahabë dhe kanë bëtë të këfir, lënsin edhe ata kanë qujtë tarik është sala, dhe thëtë e tarik, a lëdojnë saj, kene ju salli, thumë me të rakeh, u falë, të një ka lënë. Kjo është, si pas ehlësë Ës pse çka për çka problematik që diku na i kap shtjell, edhe pse kjo mësua dhe studioa çështet e fekut, çështja e alonse tamazet, e kanë sec çështet e libra utaqitësh që menditën dallimin mes atyve të thonë këto dhe mes atyve që e mbrojnë akidën e ehlesun e ul jemaa. Dhe ka edhe termë të tjera që olemoja kanë thurit në shkencën e akidës, po këto janë termat kryesorë. Çë kanë thurit, e kanë thurit olemoja me të shkencën shkencën që mirret me çështet e, e besimit edhe ka lëzumë se lirë shmërin ka pak në aspektin gjusorë dhe me ata ter, terminologik të gjithë dënjonës prej pre tyne të dy se anet vështë dhët me pasë parasysh usullet din baza e fes edhe fëkull ekvar usullet din baza e fes apo si të njëndi kushit dhëpnë që kjo ka baza e fes eh, vështë me këton jeri po bëjka muslimës pas ka nevoj pra të tjera apo kuptër kjo nuk uko në qëllimi e tyne ka thunë baza e fes që tujën, ama nuk existën kjo baza nëse njëri nuk i ka disa prej praktikave. A po kuptëm? Që do të tëtë, mos mu mjaftu, dikush më thonë, e, o, një muslimat se e kom bazën e fesë, e kom akiden, nësas praktikon ku gjopri, pri veprave që Allah Azuzheri ka kërku, mu praktiku. Kjo e kesh kuptim në term. Edhe të një kesh kuptim, mundet mu barte edhe një jetën praktike, që dikush mu mjaftu se o në besoj në Allah në dhe jë muslimat, se e besoj bazën e f Eole moja, kërë kanë të sekë, këtë tërmë, kanë thonë letë edin se, e, si ku së imam shafiu, kërë ka të sekë nëse imoni është besim, fjallë dhe vepër, ka thonë la jugni wahidun, la jugni wahidun, anë i lakarë. Nuk mi aftën njona, nëse si ki krejtë. Të më thonë. Apo, nëse njona një ahjek, dy i lën, nuk mi aftënë. Këthot, illa mujtemi a krym pun, imoni vësh kur janë trijatë. Pë a dyshimën që dikush morat monat më më pas edhe te fikul akbar do të thot fikul mad çfarë thon proceset e besimit dikush më konsideruasa fikul vogël halal haram nuk ka shumë me rëndësi ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdu fikon kret ka thonun hadithin që transmeton buhariu hadithin muad hadithin muawiya ibn ابي سفيان رضي الله عنه men yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid din Ati që Allah Azogel ja donë hajrën të mirën, jam mundësën me kuptu thejnë. Me kuptu thejnë, ju feqqih, hufiddin, hin edhe me mësu akidën, hin edhe me mësu moralin, hin edhe me mësu namazin, hin krejtë. Për keçkak, feja nuk ka uh, lajët e gjëzë, nuk pjestuhet, nuk cëpëzuhet, e besoj këto praktikajma tjetërë një. Allahu Azogel, atyme të sëtë e kam pasë një para gjukim tjilë për finë. Jahudive, i ka thonën, A fëtë u minunë e bëjtë dhe l'kitabë o të këfuru në bëjtë, në surën bëkërën, a beson një piesë libre dhe pëmohon e piesën tjetër, ka thonë, ata të sëllë të bojnë kështëto, lehëm khizgjëm fil hëjati të dunia, ata kanë një jetë, vështia, dhe të nënshmuhëm në këtë botë, o lehëm fil akherët i athabën, e limë për ata në akherët kënë jëbdenim të dhemëshëm, Na mjafton pa pa te. Ka thon Allahu Azza udhulu fi s-silmi kaafa. Hënën Islam tërësisht komplet. Jo më marrin pjesë me lon, meloni pjesë. Se kur funin për i, për veçoritë e Al-Sunet, për veçoritë e Al-Sunet është sa ata e morën Islamën tërësisht e nuk e morën në pjesë, sikur të shuajën disa grupe të devijuara, disa grupe të bidaxime që marrin një pjesë, targu më thonë dhe mbyllin syt nga pjesa, pjesa tjetër. Me kash përfunduan uh, inshallah me vazhdu edhe me dy tre ligjërata që kanë bënë një një hyhje për jetsë më për për shkencën e akidës. Pastaj më hy për për mesela që që e lidhen me tauhid al-uluhia. Allahu yush përbleh sallallahu alejhi wasallam ala nabiina Muhammad.